Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayji'ati a'amalina Mayyahdihi allahu falamudillala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 وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بِآدَمَ فَإِنَّ اسْتَقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ Wa syar'al umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bida'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Al-Ummaha rahimakunna Allah Dan Al-Ikhwa hadir Rahimakunna kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mempertemukan kita Di rumah dari rumah rumah Allah subhanahu wa ta'ala Berkumpul karena Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mempelajari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Di antara tanda rumah-rumah yang diberkati Adalah rumah-rumah Yang di dalamnya Dibacakan ayat-ayat Allah Rumah yang di dalamnya Dijiatkan majlis ilmu Kita mengharapkan Semoga rumah ini dan tuan rumah Semakin diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Majlis ilmu Adalah majlis yang sangat diperlukan Oleh setiap hamba Majlis yang merupakan hajat yang sangat mendasar bagi setiap muslim apalagi bagi setiap muslimah karena itulah kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang sangat baik yang merupakan satu dari sasaran-sasaran malaikat-malaikat khusus yang Allah subhanahu wa ta'ala utus malaikat khusus ini adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang sengaja diutus Untuk mencari majlis-majlis ilmu Untuk mencari Raudatum miryadil jannah Taman dari taman-taman surga Kalau kita haji Sesampainya kita Di masjid Nabawi Maka kita akan melihat semangat yang sangat luar biasa Dari jamaah Untuk sholat di sebuah tempat Antara mimbar dan rumahnya Nabi Tempat itu bernama Raudah Penamaan ini datang dari Ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam Ma beina beiti wa mimbari, raudatum muryadil jannah. Antara rumah dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga. Jadi semangatnya manusia, karena adanya keterangan nabi bahwa tempat itu adalah. Taman dari taman-taman surga. Tapi entahlah kenapa banyak manusia tidak bersemangat untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Padahal Nabi pun mengatakan majlis ilmu adalah roda tu miryalil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan banyaknya majlis ilmu ini Dan tidak memerlukan biaya yang Besar Bahkan diantara manusia Majlis ilmunya berada di samping rumahnya Tapi tetap terlalaikan Alhamdulillah kita yang hadir Diberi kesempatan Diberi kekuatan Diberi kecintaan terhadap majlis ilmu majlis ilmu syukuri ni'mat besar ini eh apalagi bagi seorang wanita seorang ibu kecintaan terhadap majlis ilmu adalah nilai khusus baginya kemuliaan khusus untuknya yang harus betul-betul dijaga disyukuri dan yakinlah la la'in syakartum La azidannakum jika kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah Para ulama mengatakan orang munafik yang salat di Raudhah itu tidak akan bisa menjadikan tempat itu sebagai taman dari taman-taman surga Bagaimanapun hebatnya solatnya mereka di situ. Sebab kehadiran mereka. Tanpa keyakinan. Hadirnya mereka di atas keraguh, keraguan. Majlis ilmu pun demikian. Kalau akhwat. Mahat. Had, hadir. Kemudian tidak menghadirkan hatinya. Ada keraguan terhadap ilmu sulit akan menjadikan majlis kita ini sebagai taman dari taman-taman surga majlis ilmu adalah majlis yang di dalamnya kita bertasbih bertahmid bertahlil bertakbir dan inilah taman dari taman-taman surga kita diajarkan bagaimana mensucikan Allah, bagaimana memuliakan Allah, bagaimana memuji Allah bagaimana mentahidkan Allah, bagaimana membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu dan subhanallah walhamdulillah wa la illallah, wallahu akbar yang tertanam dalam majlis ilmu itulah taman dari taman-taman surga kenapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Ketika berjumpa dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam saat Isra Mi'rajnya beliau beliau menitip pesan kepada umat. Beliau berkata kepada baginda Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu." Dan beritahu mereka bahwa surga itu begini dan begini. Di antara keterangan beliau, surga itu kian, kian tanah datar yang luas, datar, ada bangunan di atasnya, ada pohon di atasnya, itu surga, tanah datar luas, ada bangunan, tidak ada pohon. Mungkin orang kenapa bisa? Wajanatin Kebun alfafa, kebun-kebun yang sangat rimbun. Tapi demikianlah keterangan beliau alaihi salatu dalam hadis yang sahih. Surga itu qian. Untuk jelasnya, lanjutkan kalimatnya. Kata beliau wa suha dan tanamannya adalah subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Berarti kita disuruh menanamnya. Dengan nilai-nilai tasbih dengan nilai-nilai tahmid Takdir ia, Dengan tauhid Majlis ilmu Tempat menanam itu. Makanya dia menjadi apa? Taman dari taman-taman surga Ini sangat diperlukan Kau muslimin dan muslimat Al-ikhwah wal-akhwat Wal-umahat rahimakumullah <tuh> Majlis kita saat ini Akan membaca Ayat-ayat Yang menjelaskan Satu cuplikan Sejarah dari kisah Nabi Yusuf Yang di dalamnya Kita banyak Mengambil manfaat Terkhusus Tentang hal-hal Yang berhubungan dengan wanita makar wanita fitnah wanita dan cara untuk selamat dari hal-hal itu. Dalam ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sinilah awal dari makar itu. Wa rawadatul lati huwa fi baitiha an-nafsi W/glakat l/abuab, w/qalat haitalak. Qal magad Allah, innu Rabbii, ahsan muthayi, innu la yuflihul zalimun. Dan dia pun istri sang menteri istri al aziz merayu membujuk Nabi Yusuf. Yang mana Yusuf justru berada di rumahnya. Berada di bawah kekuasaannya. Beliau dirayu supaya tunduk terhadap wanita ini. Enggak sampai di situ, wa ghalqatil abwab. Dia pun menutup pintu-pintu. Berarti banyak pintu. Biasanya kalau rumah, istana, menteri, ya, banyak pintunya ya. Wa qalat Setelah memperindah diri Dia pun mengatakan Hai talak Kemarilah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjawab Kual Ma'adallah Saya minta perlindungan hanya kepada Allah Innahu Rabbi Sungguh suamimu Dia itu tuan saya Ahsana mathwayah Yang sangat baik Perlakuannya terhadap saya Menempatkan saya Memberi fasilitas Mendidik Dan seterusnya Ingat Nabi Yusuf masuk ke rumah ini Masih kecil Dan saat ini Adalah saat Beliau Sudah diangkat jadi Nabi Sebab ayat sebelumnya Walamma balaga asyuddahu Ataynahuh hukma wa ilma muhsinin. Ini ayat sebelumnya. Tak kalah beliau sampai pada masa asyuddah. Kesempurnaan akal. Ada yang mengatakan 40 tahun. 35. Ada yang mengatakan 25. Jelas kesempurnaan akal. Atainahu. Kami pun memberi kepada beliau. Hukmaw wa ilma. Kekuatan hukum. Hikmah. Dan ilmu yang sangat hebat. Wakadalika najizil muhsinin. Demikianlah kami membalas al-muhsinin. Orang-orang yang indah perbuatannya kepada Tuhannya dan kepada sesama manusia. Ini kata para ulama. Eh, ayat yang menjelaskan bahwa beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Setelah itu terjadi proses ini. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْهُ وَفِي بَيْتِهِ Beliau pun menjawab, Ma'adallah, saya minta perlindungan kepada Allah. Kemudian beliau nyatakan, Dia itu tuanku. Sangat baik perlakuannya kepada saya. Innahu la yuflihul zalimun. Kemudian kata beliau, sungguh, Tidak akan pernah beruntung. Tidak akan pernah selamat. Orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Padahal, lihat ayat selanjutnya. Wa qadhammad bihi. Wa hammadihah. Lawla arra'a burhana rabbih. Kedalikah لنفسر فعنه الصوء والفحشاء. Innuh min عبادنا المخلصين. Sungguh si wanita itu betul-betul telah berhasrat terhadap Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun punya hasrat terhadap wanita itu. Tapi beda antara dua ini. Si wanita hasratnya sudah dibuktikan dengan perbuatan. Eh, adapun Nabi Yusuf hasrat dalam bentuk iya sekedar ada ini tabiat manusia iya tidak ada seorang lelaki pun yang apalagi Nabi Yusuf dalam posisi kehebatan kepemudaannya yang tidak pernah tersentuh sedikit pun juga dengan hal-hal yang semacam itu dalam kondisi seperti ini ada tetapi beliau meninggalkannya karena Allah akhirnya justru dengan adanya hasrat sesaat itu Eh, ketika ditinggalkan karena Allah Langsung berubah menjadi Pahala besar yang tiada tandingannya Kalau tidak ada Kemudian ditinggalkan Eh, ini justru Tidak akan mendatangkan pahala besar Al-Ikhwah wal akhwat Wal-Ummahat Rahimahkumullah Seandainya beliau tidak melihat burhan dari Tuhan-Nya, keterangan hebat dari Tuhan-Nya, maka betul-betul beliau pun akan terjatuh. Artinya, dengan melihat burhan dari Tuhan-Nya, eh, hasrat ini pun ditinggalkan karena Allah. Allah menjelaskan hakikat selamatnya Nabi Yusuf. Kedanika linasrifa'an husu wal fahsya' Demikianlah kami palingkan beliau. Dari kejahatan. Dari kekejian itu. Innahu min ibadinal mukhlusin. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami. Yang diberi keikhlasan. Yang diberi keikhlasan. Kita baca dulu. Wastabaqal baba. Nabi Sib meninggalkan. Si wanita mengejar akhirnya berlomba untuk sampai ke pintu. ke pintu Nampaknya ini pintu terakhir sudah. Eh. Sebab setelah itu wastabaqah, keduanya berlomba untuk sampai ke pintu. Wa qaddat qamisah min dubur. Ini eh, namanya orang dikejar dan si wanita berhasil menjangkau Nabi Yusuf sudah qaddat, menarik kamisnya. Terus tentunya dari belakang ya? Eh, min dubur dari belakang bersamaan dengan itu Al-Faya Sayyidaha ladal bab keduanya pun menjumpai suami wanita ini di hadapan pintu lihat makar wanita si wanita langsung mengatakan ma jazau man arada bi ahli kasu' illa ayus janat Awal Adzabun Alim dalam keadaan tertangkap seperti itu lihat kehebatan fikirannya eh ketajaman makarnya langsung dia rubah keadaan langsung dia mengatakan apa balasan orang yang menginginkan kejelekan pada isteri tidak ada kecorik di penjara atau disiksa dengan siksaan yang pedih itu pun kalimatnya tidak langsung dalam bentuk ini mau kurang aja lah. Kalimatnya tersusun rapi. Lihat kesempurnaan wanita ini dalam menguasai keadaan. Nabi Yusuf langsung membela dirinya. Khol beliau berkata, "Hira wadatni an nafsi. Dia leh merayu saya supaya saya tunduk memperturutkan keinginannya." Dan Nabi Yusuf Ditolong oleh wasyahidah syahidum min ahliha. Ada saksi. Yang merupakan saksi yang bersaksi dari keluarga wanita ini. Jadi tertolong sebab keluarganya wanita saja. Bersaksi. Saksinya disertai dengan dalil yang tidak bisa tertolak. Yang tidak akan tertolak. Saksi itu mengatakan in kana qamisuhu min khubut fa shadaqat min al kadibin wa in kana min dubur fa kadabat min al shadiqin Jika bajunya Yusuf robek dari depan maka si wanita yang benar dan Yusuf termasuk para pendusta Dan jika bajunya Yusuf robek dari belakang Maka si wanita pendus dah. Dia yang pendus dah. Dan dia termasuk. Maka Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Ju Falamma min jujur. Maka tak kala Sam Menteri ini melihat Baju Yusuf alaihissalatu wassalam Robek dari belakang. Kawal beliau pun mengatakan Innahu min kaydikun. Sungguh ini termasuk kayd. Makar kalian. Makar engkau ini innakaidakun ahil sungguh makar engkau ini sangat besar baik jadi ketika begitu berjumpa dengan suaminya langsung dia keluarkan kalimat ini nabi sudah membela diri terjadi dua orang yang mengaku ndak bisa langsung ditetapkan sebab berimbang sekarang. Si A mengatakan seperti ini. Si B mengatakan seperti ini. Eh, orang yang adil harus melihat mana yang benar dari dua ucapan ini. Kalau orang langsung, saya pilih ini. Saya pilih ini. Nah, itu cara berpikir orang bodoh. Orang yang tidak adil. Orang yang volim. Dan banyaknya saat-saat seperti ini orang berpikir seperti itu. Dapat berita dari pihak satu Sudah langsung ditelang bulat-bulat Bahkan dijadikan sebagai Langsung disikapi Tidak memperjelas Apakah itu benar Bagaimana hukumnya Bagaimana kedudukannya dan seterusnya Ketika berimbang Maka diperlukan Indikasi Untuk menguatkan Mana Yang kuat dari dua pengakuan ini Yusuf alaihi salatu wasallam terbantu dengan adanya saksi yang disertai dengan bukti. Oke, jika kemejanya robek dari depan berarti Yusuf yang menyerang. Nih, wanita membela diri. Eh. Kalau dari belakang, ya eh, berarti wanita yang meneranggang. Yusuf yang lari. Ini jelas sekali ini. Dan akhirnya terbukti. Setelah terbukti, Sam Menteri hanya mengatakan Yusuf, al-Oritanha, wah Yusuf berpalinglah dari hal ini. Dosa pernah sebut-sebut lagi. Diamkan perkara ini. Terus terhadap istrinya, was-taghfirilidam dik. Minta ampunlah terhadap dosa Innaki kunti minal khawfi'in Sungguh engkau Betul-betul termasuk orang-orang yang bersalah Dan hukum istrinya Dia hanya sekedar Ibnu Qayyim rahimahullah Mengatakan Ini menjadi bukti Bahawa suami Sang menteri ini Ini kurang mempunyai Kecemburuan Harusnya kalau orang punya kecemburuan, ini luar biasa. Iya, apalagi kedudukannya dia ya. terlalu gampang mencari wanita. Tapi Yusuf, kamu tidak usah ungkap ungkap, engkau kau baca, salah betul, selesai. Apa yang terjadi selanjutnya? Eh, upaya untuk menutup hal itu tidak bertahan, bocor dengan kebocoran yang sangat besar. Lihat ayat selanjutnya. Wakwala niswatun fil Madinah berkatalah wanita-wanita di kota itu, bukan dalam lingkup istana saja, di kota itu, bukan satu wanita, para wanita di kota itu. Imratul Azizi Turawidu fataha An-Nafsi Kada shaghafaha hubba Innala naraha Fi dalalim mubin Taiz, Taiz Taiz, kita lanjutkan <laughs> Ya Bismillah <coughs> Wakala niswatun fil Madinah. Berkatalah para wanita di kota itu, Ibraatul Aziz, istri sam mentri, turawi lufataha an nafsi, merayu pelayannya. Ia eh, merayu budaknya supaya budak itu tunduk kepadanya. Ini ucapan sebenarnya ucapan merendah Dan sekaligus menjelaskan bahawa berita itu boh, bocor. Hebatnya sampai seluruh. Ini kalimatnya niswah. Para wanita. Jamat. Filmadina. Di kota itu. Oh, hebatnya ini maka ini. Kalau yang jelas kalau dari sisi Nabi Yusuf. Tak mungkin Nabi Yusuf memecorkan. Tapi sesuatu yang disembunyikan. Yeah. lambat atau cepat akan tercium juga. Khadhasyaghafa <faha> hubba. Mereka menambah lagi kalimatnya. Dia wanita itu betul-betul telah cinta kepada pelayannya, budaknya dengan kecintaan yang sangat dalam. Kalau terdengar merayu pelayannya kan sudah Apalagi kalau dianggap jatuh cintanya betul-betul syaraf, syaraf sampai kepada kedalaman hati yang terdalam. Akhirnya mereka mengatakan Inna lana roha fidolalim mubin. Sungguh kami betul-betul melihat dia memang dan dia menganggap dia dalam kesesatan yang nyata. Kalimat ini pun mereka sebahar. Sampai kepada istri menteri ini. Istri Al-Aziz. Syekh Rahman bin Nasirah Syedih rahimahullah ta'ala mengatakan, Kalimat mereka ini tersebar juga merupakan makar mereka. Mereka penasaran, itu pelayan itu kenapa sampai bisa seperti itu? Mereka harus masuk ke rumah menteri Caranya Buat yang seperti ini Sudah istri menteri Ahli makar <gabu> <tut> <tut> Lihat Allah mengatakan Takkala dia mendengar makarnya mereka Berarti Allah mengatakan Ini makar mereka itu Jadi ucapan bukan sekedar ucapan saja tapi ucapan itu memang sengaja mereka buat supaya sampai. Supaya ada tindakan dari istri Al-Aziz ini. Apa tindakannya? Arsalat ilaihin. Diundang mereka. Diutus-utusan untuk mengundang mereka. Dibuatkan perjamuan. Wa atadath lahunna muttaka'. Perjamuan yang mempersiapkan mutakaa tempat-tempat duduk, bersantai, bersandar. Tentunya banyak makanan. <tik> iya. Dan diantara jenis makanan wa atat kullawahidatin minhun nasikina. Ada yang memerlukan pisau. Makanya dia beri pisau. Setiap wanita itu setelah itu dia berkata wa qala tikhruju alayhin dia pun berkata keluarlah engkau kepada mereka Nabi sudah keluar setelah dia persiapkan Yusuf alaihi salatu wassalam falamma raainahu ta'kala mereka melihat Yusuf alaihi salatu wassalam akbarnahu mereka memandangnya dengan kebesaran. Akbarnahu. Dari kata kabir. Mereka melihatnya sebagai sesuatu. Betul-betul tercengang melihat. Sesuatu yang sangat dahsyat yang mereka lihat. Lihat. Karena dahsyatnya, besarnya. Sikap mereka dalam melihat Yusuf. Waqatta'na aidiyahunna. Mereka sampai memotong-motong tangan-tangan mereka. Kapa'na menunjukkan bukan sekadar sekali memotong. Ia, mungkin kueka atau buah yang mereka pegang yang harus. Ia. Justru saat memotong itu, tangan mereka yang mereka potong-potong. Wakulna. -potong. Sudah dalam posisi seperti itu, mereka masih sempat mengatakan, Hasha lillah. Maha Suci Allah. Sebab semua syirik-mu mereka, tetap mereka masih mengenal adanya Tuhan. Hajarillah, <tuh Maha Suci Allah, Mahada Bashar. Ini bukan manusia. Ini. In Hadaillah Malakum Karim. Ini tidak lain kecuali malaikat yang betul-betul mulia. Sudah berhasil makar istri lihat satu orang menghadapi sekotah kalah seluruhnya kalah telak setelah itu dia tinggal mengatakan qalat fa dhalikunalladilumtunani fi itulah dialah yang kalian mencela saya tentang dia ini dia Kalian saja baru lihat sudah memotong-motong tangan kalian. Terus saya ini sejak kecil bersama dia. Saya tuannya lagi. Hei, menguasai dia. Lihat ucapan selanjutnya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'asam. Sungguh saya betul-betul telah merayunya. Tidak malu sudah? Sungguh betul-betul saya merayunya. Supaya dia tunduk kepada saya. Fas ta'asab. Tapi dia menjaga dirinya. Menghindar. Ini kalimat pengakuan wanita ini terhadap orang yang dia cintai. Eh. Bahawa orang yang dicintai, walaupun tidak membuat dia marah betul, dia tidak bisa menutup keindahan orang yang dicintai ini. Setelah dia nampakkan keindahan jasadnya, maka dia ungkap keindahan batinnya. Lelaki yang betul-betul menjaga kehormatannya. Fashtars, walailam yafal. Sekarang amarahnya muncul. Jika dia tidak melakukan ma'amurul. Apa yang saya perintahkan? Layusjanan. Betul-betul pasti dan pasti dia akan dipenjara. Wala yakunan min as dan betul-betul pasti dia akan termasuk orang yang rendah hina. Kalau orang mencintai sesuatu dan tidak dapat sudah, yang muncul adalah kemarah- kemarah. Sebab ini, ini. dua penyakit ini. Himnul Qayyim berhikmahullah telah menyebutkan pokok seluruh penyakit besar dan kecil ada tiga semua dosa besar dan kecil pokoknya sumbernya dasarnya ada tiga yang pertama f'alqul qalbi bi qairillah ketergantungan hati kepada selain Allah ini melahirkan syirik syirik syirik dan seterusnya. Yang kedua, ta'atu quwwatil syahwaniah, mentaati kekuatan syah, syahwat. Taat, tunduk terhadap kekuatan syahwat. Yang ketiga, ta'atu quwwatil ghadabiah, mentaati kekuatan mah, marah. Tiga. Tiga ini kata Ibn Qayyim saling menyeret. Ini lihat? Dia sudah tunduk terhadap kekuatan syahwatnya, langsung berubah menjadi orang yang tunduk terhadap kekuatan amah, amarahnya dan mereka orang-orang musyrik menyatu ini, saling menyeret eh, kata orang cinta tertolak dukun bermain awalnya dia tidak pernah kenal perdukunan bahkan mungkin dia membenci tapi ketika dia sudah tunduk terhadap kekuatan syahwatnya, terjatuhlah ke dalam kesyirih. kesyirikan jadi saling menyeret ini, tiga ini Kan itu untuk selamat dari dosa, cara yang paling praktis, tebas pangkalnya. Selamatkan diri dari mentaati syahwat. Jangan tunduk, tapi kuasa itu syahwat, salurkan pada jalur yang haram. Amarah jangan tunduk, eh, tapi salurkan pada, eh, kegiatan, eh, jadi emosi itu disalurkan dalam kegiatan yang bermanfaat disalurkan marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keterikatan hati kepada syarikat Allah. Pemutusnya hanyalah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Kita lanjutkan dulu. Jadi sekarang. Lawan Nabi Yusuf bukan satu. Sekarang semuanya. Mendukung sudah wanita ini. Eh. Makar bertambah. Menghadapi yang satu saja ini sudah habis-habisan, luar biasa makarnya. Apalagi disebutkan di atas, Nabi Yusuf secara tabiat ada ketertarikan, tetapi ditinggalkan karena Allah Subhanahu Wa Taala melihat burhan dari Tuhannya. Sekarang bertambah makar. Akhirnya beliau mengatakan, Kalau Robb Sijinu ahabbu ilayya min Ma Yid'oonani beliau berkata berdoa dalam doa yang sangat syahdu doa yang sangat betul-betul beliau kerahkan segenap jiwa dan kekuatan beliau dalam doa ini rabbi wahiruk ashiqin penjara itu ahabbu ilayya la mishta'intai mimma yad'unani ilayhi dari apa yang mereka ajak saya kepadanya wa illa tashrif anni jika engkau ya Allah tidak memalingkan saya kaidahunna dari makar mereka sekarang hunna ini sebut eh, bukan lagi kaidah makarnya dia tapi makarnya mereka asbu ilaihin kalau engkau tidak palingkan saya dari makar mereka ya Allah saya akan terjatuh kepada mereka Rabi Syekh tidak menjamin dirinya Padahal hebatnya penjagaannya. Sebab fitnah wanita. Siapa yang akan. Asbu ilaihinda. Wa akum minal jahilin. Dan saya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang bodoh. Fasta jabalahu rabbuh. Tuhannya pun mengabulkannya. Fasarafa anhu khaydahun. Beliau pun dipalingkan dari makar mereka innahu huwas sami'ul alim sungguh ya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui tay thumma badalahum min ba'dima raawul ayati la yasjununnahu hatta hin kemudian ini ayat ini tentang suami para penguasa ya untuk lelaki ni para penguasa dan para lelaki nampak bagi mereka setelah melihat ayat-ayat tanda-tanda yang tanda, luar biasa mengerikan ini akibat satu orang ini eh para wanita melakukan gerakan yang sangat mengerikan mereka melihat tanda-tanda yang membahayakan akhirnya mereka memilih layas betul junun betul-betul dia harus dipenjara saja hattain sampai batas tertentu saya kalau yang sudah diamankan Ya, otomatis nanti akan hilang, hilang dan seterusnya. Ini cuplikan kisah yang sangat indah dari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Mari kita ambil baca. Awal kisah Nabi Yusuf, beliau bermimpi melihat 11 bintang. Bulan dan matahari semuanya sejuk. Yang ditakwil oleh bapak beliau. Bahawa beliau dipilih oleh Allah SWT. Yang dengannya orang tua, ibunya, semua saudaranya. Betul-betul mengakui dan mengangkat beliau. Dengan kedudukannya. Pengangkatan yang sangat luar biasa. Beliau yang terpilih. Dan Nabi Yaakob sangat memahami. Kalau kemuliaan besar ini diketahui oleh saudara-saudara Yusuf yang sudah tua, dewasa. Sementara yang dipilih yang masih kecil ini. Oh akan hasad betul. Akhirnya disembunyikan. Tetapi cinta Yakub alaihissalatu wassalam kepada Yusuf. Tidak bisa disembunyikan. Sebab dia sudah terlanjur tahu. Ilmu itu sudah sampai tertanam di dalam hati otomatis keluar cinta perhatiannya terhadap Yusuf pasti lebih perhatian yang lebih ini saja yang terlihat dari saudara Nabi Yusuf sudah melahirkan apa? makar besar saking hebatnya makarnya dalam musyawarah mereka ada yang sampai mengusulkan okotulu Yusuf bunuh Yusuf coba lihat, mengerikannya itu gimana lagi kalau tahu yang sebenarnya ini hasad-hasad sangat mengerikan hasad itu akan melahirkan tindakan yang akan itu tertutup setelah itu apa yang terjadi dosa demi dosa yang mereka rencanakan dusta demi dusta mereka puntarkan dusta dirisan dalam sikap dengan kedustaan yang betul-betul sangat mengerikan Kalau begitu hasad pasti berteman dengan makan dan kedustaan Ingat saudara Nabi Yusuf berdusta dan melakukan makar kepada siapa? Bapaknya Dan bapaknya mereka yakini sebagai apa? Nabi dan roh? Nabi dan dosa Kenapa bisa? Hasad Ini pelajaran usaha Kalau orang hasad Jangankan para nabi dan jangankan para ulama, jangan nabi dan rasul pun. Padahal ini hasad masih dalam lingkup apa? Keluarga. Karena itu jangan heran. Dalam doa perlindungan khusus yang Allah turunkan dalam Quran yang merupakan kitab suci yang sangat dahsyat. Allah turunkan dua surah perlindungan yang sangat hebat. Dua surah perlindungan ini, Qul a'udzu birabbil menyebutkan secara khusus hasad ini. Min hasidin idza hasad. Disebut khusus karena melihatnya hasad. Dari orang yang hasad inilah Yusuf alaihissalatu wassalam menghadapi cobaan-cobaan yang akhirnya dipisah dari orang tuanya Keluarganya, saudaranya, kampung halamannya Itu pun langsung jadi budak Ditinggalkan Tapi Masya Allah Sekarang melalui Proses cobaan kedua Ini lebih berat Menghadapi wanita ini lebih berat Kalau menghadapi saudaranya Itu Cobaan yang mau tidak mau Nabi Yusuf memang harus terima Tapi kalau ini Betul-betul harus mengerahkan segenap kemampuan. Fikiran, tenaga, kekuatan. Keimanan, keikhlasan. Doa. Tapi itu pun akhirnya Yusuf. Alayhi salatu wassalam mengatakan apa? Rabbi. Apa? As-sijinu ahabbu ilayya. Penjara lebih sisi. Sukai. Artinya ikhwah. Fitnah wanita bagi kaum lelaki adalah fitnah yang sangat mengerikan. Bahkan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam negaskan, "Materkut fitnah bagi, adzrra' al-rijal min fitnahi nisa". Dia tidak tinggalkan. Setelah fitnah yang paling membahayakan lelaki mengalahkan fitnah wanita. Nabi sebelah yang paling sempurna. Selamat dari fitnah wanita Tapi itu pun akhirnya Memilih Jalan yang paling hebat Mau selamat dari fitnah wanita Ini pilihan terakhirnya Nabi Yusuf Harus menghindar tempatnya Betul-betul terputus Penjara Jadi sarana yang Bisa masih ada hubungan Kesana dan semacam itu Selama masih terbuka Pasti akan terbitan Cara terbaik itu. Mau menghadapi dengan iman? Dengan keikhlasan? Oh, Nabi Yusuf siapa yang mengalahkan kehebatannya? Tapi itu beliau. Mengatakan. Saya lebih memilih penjara ya Allah daripada jatuh Bahkan beliau tegaskan. Jika engkau tidak palingkan saya Allah dari mereka. Pasti saya terjatuh. Beliau pastikan dirinya terjatuh. Lihat ya. Kita ambil pelajaran apa? Untuk wanita sadar. Keberadaan kalian. Sangat mengerikan bagi kaum lelaki. Karena itu, jadilah wanita-wanita yang justru mampu meredam, menutup fitnah ini. Itulah wanita Soria. Eh, itulah wanita Mubinah. Itulah hiasan dunia yang tiada tandingannya. Eh, ketika dia justru menjadi apa? Sebab, eh, terjaganya. Kekuatan makar dari wanita itu Fitnah wanita itu Menjadi sebab lelaki Selamat dari fitnah wanita Kau muslimin dan muslimat hmm. Fahimahumullah hmm. Dalam kisah ini sangat nampak Bahawa Wanita itu Memiliki kekuatan makar yang sangat hebat eh, kekuatan makar yang sangat hebat dan makar itu lahir dari apa adanya keinginan eh, ada yang dikejar yang dianggap besar sama dengan saudara Nabi Yusuf menginginkan apa lebih dicintai eh, akhirnya lahir mah makar ini menginginkan Yusuf Yusuf alaihi salatu wasalam tunduk terhadapnya lahir mah makar Lihat bagaimana makarnya Warawradhul lati huwa fi baitiha Ini bukan awal makar ya Yang disebutkan dalam Quran ini bukan awalnya Iya Ini termasuk kondisi-kondisi pertengahan Sebab dia sudah berapa lama bersama Nabi Yusuf Otomatis Saudara Iya sudah ada pendahuluan-pendahuluan sebelumnya. Eh, tetapi yang diungkap dalam Al-Quran puncaknya. Eh, dia persiapkan dirinya. Perindah dirinya. Cari suasana yang betul-betul. Tidak ada suaminya. Tidak ada orang lain. Pintu-pintu ditutup. Ini betul-betul selama. Ini puncak sudah ini. Bukan awal kegiatan. Lihat makarnya. Begitu Nabi Yusuf menolak. Dia kejar. Eh, cara halus tidak bisa, cara paksa. Begitu ketahuan, langsung berubah. Lihat kalimatnya: Majazahu manarada diahli kasu. Illa ayus jana atau adabun Coba lihat, itu kalimat yang sangat indah dan betul-betul teratur. Padahal dalam kondisi terjepit betul cerit itu. Lihat ya itu sahibul makar yang sangat hebat eh goncangan peristiwa tidak membuat dia tergoncang tetap masih bisa berpikir dimana mengelola keadaan ini kalau menghadapi yang seperti ini dalam doa sangat memiliki alikhwa rahimakumullah wal akhwad rahimakumullah lihat ketika berhasil terbukti dia yang bersalah Iya, eh, ternyata tetap tersebar. Dan lihat bagaimana dia menghadapi. Eh, wanita-wanita di kota itu. Bukan dalam lingkup istana saja. Tetapi fil Madinah di kota itu. Seluruhnya kalah dengan makarnya. Wanita-wanita melakukan makar. Sebar. Supaya apa? Mereka bisa melihat sebenarnya. Mau melihat siapa itu Yusuf. Bagaimana itu keadaannya. Kenapa kami sampai seperti itu terhadapnya. Tetapi langsung dibaras makarnya dengan apa? Undangan. Disiapkan persiapan. Sampai tangan-tangan mereka pun. Eh, teriris. Terpotong-potong. Eh, bahkan akhirnya. Mereka yang tunduk terhadap wanita ini. Dan wanita ini memimpin mereka. Untuk melakukan makar. Terhadap Nabi Yusuf. alaihi salatu wassalam. Puncaknya. Nabi Yusuf harus mengambil jalur betul-betul terpisah. Kita masuk pada inti pembahasan bagaimana selamat dari makar ini. Kondisional Yusuf alaihi salatu wassalam wa hamma biha ada ham, ada keinginan juga, itu tabiat manusia. Ham itu ada dua. Ada ham ittirari ada ham ikhtiar, Ada ham keinginan terhadap sesuatu. Yang memang darurat. Tidak boleh tidak. Pasti ada. Dan ada ikhtiar Yang sudah diupayakan, diupayakan, dilaksanakan. Iya. Supaya terwujud. Si wanita memiliki yang ikhtiar Yang jelas sudah dosa. Sekedar adanya keinginan itu sudah merupakan dosa. Sebab apa? Sudah disertai dengan siasat, makar dan seterusnya. Ada pun yang dibeli oleh Nabi Yusuf adalah tabiat. Itupun berubah menjadi pahala besar sebab beliau tinggalkan karena Allah Subhanahuwataala laula arroah burhanarobbi. Seandainya beliau tidak melihat burhan dari robbnya. Maksudnya untuk selamat dari makan kita memerlukan burhan dari allah. Ilmu ayat-ayat allah kebesaran Allah kemuliaan Allah Allah maham liat Allah maham degar tidak mungkin kita lepas dari pengawasannya ilmu-ilmu agama eh, yang menjelaskan tentang bahayanya perkara itu dan seterusnya yang jelas burhan keterangan yang sangat hebat yang bersumber dari agama wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menentak seseorang, menghalangi seseorang, menyelamatkan seseorang dari ajakan syahwat ini. selamat terus tambahin di tengah banyaknya fitnah wanita ini. Wanita pun mau menjadi penyelamat terus menambah ini supaya keberadaannya sebagai pembuat eh bisa menjadi pembuat fitnah yang sangat mengerikan, itu bisa. Kadang si wanita sama sekali tidak menginginkan dirinya menjadi fitnah Fitnah. Tetapi, kecantikannya bocor. Eh, bagi seseorang. Orang ini begitu melihatnya sudah. Orang ini yang pusing sendiri. Wanita sama sekali tidak tahu menaw. Eh, coba lihat. Wanita walaupun tidak punya keinginan. Eh, sudah bisa membuat fitnah. Tetapi ketika wanita betul-betul menghiasi dirinya dengan kesolehan. Dengan adab-adab yang mulia. Dengan sifat ifah penjagaan diri. Maka Allah SWT akan menyelimuti dirinya dengan penjagaan-penjagaan dari Allah SWT. Cermati ucapan Nabi Yusuf Salatu AS ketika diajak sudah. Beliau mengucapkan tiga kalimat. Tiga kalimat ini adalah tiga sebab selamat dari ajakan yang berhubungan dengan wanita. Beliau mengatakan ma'adzallah. Artinya saya betul-betul minta perlindungan kepada Allah. Kekuatan isti'adah yang beliau keluarkan saat itu. Ma'adzallah. Ini kekuatan isti'adah. Minta perlindungan Minta penjagaan. Ini ibadah besar. Saking besarnya ibadah ini. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan. Dua surah khusus. Supaya kita tegakkan ibadah ini. Kula a'udhu birabbil falak. Dan kula a'udhu birabbil nas. Bahkan mengawali Al-Quran. Kita disuruh fastaid. Minta perlindungan. Beristiadanya. Ini Ini ibadah besar. Dan ini yang digunakan oleh Nabi S.T. yang pertama. Untuk selamat dari ajakan itu. Ma'at Allah. Ijtihad itu tegak dengan memperhatikan tiga hal. Yang pertama, <tuh> Yang pertama, <tuh> ilmu hambah terhadap bahaya itu. Kita auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yeah. Ini tidak akan pernah benar kalau kita memang tidak tahu bahayanya syaitan. Mengerikannya makarnya syaitan. Auzubillahi minar riba. Minta kepada Allah dilindungi dari riba, ya. Yeah. Ini doa minta perlindungan tidak akan pernah benar. Kalau kita tidak tahu riba bahayanya mengerikannya. Istiadah nanti akan tegak. Benar. Kalau orang yang mengucapkan tahu betul bahaya. Berarti ini. Nabi Yusuf. Mengucapkannya dalam tahu. Dalam keadaan tahu betul bahaya. Iya, Ajakan ini. Mengerikannya keadaan ini. Dan sangat wajar. Beliau memahami. Sebab beliau sudah dalam posisi ta'inahu hukmawailma. Ini sudah diangkat jadi nabi dan rasul. Ini kuah ilmu penting. Eh minta perlindungan dari syirik. Audo billahi mina syirik. Ini tidak akan pernah benar kalau kita sendiri memang tidak takut terhadap syirik. Tidak tahu bahaya syirik. Ketika orang memahami besarnya bahaya sesuatu. Berusaha lari, menghindar. Kalau sudah paham ini, Maksud yang kedua, Mengenal dirinya, Bahwa dirinya tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. Tahu dirinya, Kapasitasnya terbatas. Siapa yang mengenal dirinya, Betul-betul terbatas, terbatas, eh. Kemudian dalam keadaan, Dia tahu betul ada bahaya yang akan mengancam, Menghancurkan dia. Sementara dia tahu dirinya, dia tidak bisa menghadapi bahaya itu. Istiadah akan muncul ketika disempurnakan ilmu yang ketiga. Dia mengenal satu yang tiada selain dia. Yang bisa menyelamatkan dia. Allah SWT semata. Di sana akan lahir istiadah. Ini kondisi Nabi Yusuf. Ma'adallah. Dan ini benar ya. Luar biasa. Kalimat-kalimat, doa-doa istiadah, saat ada, ajakan, Ayuh, lakukan ini, ada fikiran-fikiran, pegang. Bismillah, bismillah, bismillah, a'udhu bi'izzatillahi wa khudrati, min ma ajili wa uhadhir. Baca tiga kali. Pegang, baca tiga kul. Ayuh. Itu kekuatan. Menghadapi ajakan. Ayuh. Sebab semuanya di dalam hati. Dan itu ada syaratan dan sungguh orang kekuatan istihadah setelah itu Nabi Yusuf alaihi salatu eh mengatakan innahu rabbi ahsana mathway ini kalimat kalimat penguat juga kalimat penyelamat sungguh dia tuan yang betul-betul indah perbuatannya, perlakuannya, pelayanannya, bimbingannya, tuntunannya kepada saya. Awal dibeli saja, apa pesannya sama istrinya? Perbaiki tempatnya, siapkan apa. Bahkan dia berkeinginan apa? Menjadikan Nabi Yusuf sebagai ah? anak. Lihat baiknya ini. Dan berapa lama Nabi Yusuf di situ? Datang saat kecil. Terus jadi Nabi dan Rasul di situ. Lihat Iku Banyaknya pengorbanan Al-Aziz kepada Nabi Yusuf Mengingat baiknya orang Perlakuannya orang Itu kekuatan besar Untuk menyelamatkan kita Ini istrinya Istrinya orang yang sangat baik sama saya Pantaskah Itu kan, itu Membantu itu, kekuatan itu Ini Ini Antum kiaskan, eh, misalnya ada ajakan sini sama wanita, La lah ini, ma ada, selain ma ada le, gimana nanti saudaranya, gimana nanti ibunya, eh, terus saya juga kalau saya berbuat seperti itu, gimana kalau orang lain berbuat kepada ibu saya, ininya saya, keluarganya saya, pantaskah? Eh, ini ilmu-ilmu ni, -ilmu ini seperti ini ni, ini digunakan oleh Nabi Yusuf, eh, ilmu-ilmu yang terlihat di tengah masyarakat yang secara tabiat orang tidak akan bisa lepas dari kekuatan ini hmm. Jadi Nabi Yusuf menghadapi makar ini yang sangat mengerikan betul-betul mengeluarkan kekuatannya. Ma'adallah isti'adah yang sangat hebat. Kemudian mengeluarkan ilmu tabiat ini. Eh, yang langsung dipertegarkan juga kepada si wanita. Supaya dia sadar eh, suamimu kau punya suami. Dan suamimi itu sangat baik kepada saya. Pantaskah, pantaskah, pantaskah. Iya kan? Harusnya tersadar dia. Dan juga memberi kekuatan kepada Nabi Yusuf. Lihat kalimat selanjutnya. Innahu la yuflihul balimu. Sungguh betul-betul tidak akan pernah selamat. Orang yang melakukan kebaliman. Kalimat balim. Di zaman manapun. Oleh setiap orang. Pasti menganggapnya sebagai perkara yang buruk. Apalagi ditegaskan dengan kalimat sungguh betul-betul tidak ada keberuntungan keselamatan bagi orang yang melakukan kuboliman. Lebih subtegas sekali. Ini ilmu tersendiri. Eh, yang akan menguatkan hamba supaya tidak terjatuh ke dalam kesesatan. Eh, ketika dia betul-betul memahami bahawa itu adalah kuboliman, kuboliman, kuboliman, dan dia sadar betul tidak ada keberuntungan. Tidak ada keselamatan. Bagi orang-orang yang melakukan kebali. Kebaliman. Penyelamat. Alihua rahimahumullah. Empat ilmu sudah. Burhan. Istiadah. Kekuatan tabiat. Eh. Kemudian. Kekuatan ilmu akan sangat mengerikannya dan betul-betul celaka. Orang-orang yang melakukan kebaliman. Taib. Lihat yang selanjutnya. Kedalikah lincir f'anhusur walfahsha. Innu min ibadinaalmukhlasin. Demikianlah kami palingkan beliau dari kejahatan-kejahatan kekjian itu. Innu min ibadinaalmukhlasin. Sungguh dia termasuk dari hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Ini kunci dari semuanya. Keikhlasan. Ketulusan. Keikhlasan. Sebab ajakan itu lahir karena cinta. Iye. Kalau la ilah illallah betul-betul tertanam, maka tidak ada cinta kecuali hanya cinta kepada Allah. Dan karena Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan itu penggugur segala kejahatan. Karena itu, lihat setan ketika Allah usir. Dan dia nyatakan janjinya di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. Jadi, Hala fa bi'izzati la'ughiyannahum ajma'in illa'ibadaka minhumul Mukhlasan demi keperkasaanMu ya Allah betul-betul saya akan celakakan binasakan jerumuskan mereka seluruhnya kecuali hamba-hambaMu diantara mereka yang diberi keikhlasan Di hadapan Allah diakui tunduk dia terhadap orang-orang yang diberi keikhlasan salafiyun salafiyun ahlus wal jamaah pembahasan keikhlasan itu ada di setiap majlis. Pembahasan Tauhid La ilaha illallah Ada di setiap majlis Itu modal kita Modal hidup Modal di alam barzah Kekuatan di hari akhir Eh, harus kita miliki Bukan hanya untuk menghadapi Fitnah wanita dan semacamnya Dalam setiap keadaan kita Kita memerlukan La ilaha illallah Yang merupakan kekuatan niat kita Sebab bangkit tidak hanya kita di atas ini Eh, manusia semuanya dibangkitkan di atas niat-niatnya. Keikhlasan ini harus terus tetap. Karena itu sangat indah kalau diantara antara dikir kita setiap saat la ilaha illallah. Apalagi kalau dibarengi dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Alaihi wa rahimahumullah. Cara lain yang sangat ampuh yang diterapkan oleh Yusuf alaihi salatu wassalam ketika makar itu semakin hebat. Doa. Rabbis sijinu ahabbu ilayya mimma yada'unani ilayya. Wa illa tasrif anni kaedahun asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajabalahu Rabbu. Istijabah. Ini doa. Terus menerus dalam doa. Ya. Sebab ikhwah ajakan itu bukan sekali datang. Akan berulang yang mengajak itu al-waswas alladhi yuwaswi sufi sudurinnas mereka mempunyai sifat al-khanas datang pergi ketika datang dihantam dengan zikrullah pergi. pasti datang lagi Eh, sampai kapan berakhir sampai malakul maut datang menjemput kalau begitu kita terus menerus memerlukan zikrullah dan memerlukan apa dok? doa terus berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa adalah amalan yang kata Nabi Laisa syaih Akram Allahi minat dua Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari doa Eh, Sesuatu yang sangat Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekaligus penyelamat yang sangat hebat Dalam menghadapi Berbagai makar-makar Alikhuwa Rahimahumullah -makar. Kata beliau, wa aku min jahilin. Kalau saya terjatuh, saya akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bodoh. Ini termasuk ilmu. Bahawa tertarik terhadap wanita, terjatuh dalam fitnah wanita adalah sebab kebodohan yang sangat. Eh, akal manusia tertutup. Kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang bodoh. Bodoh, bodoh betul. Dan kebodohan tidak ada yang menyukainya fitrah menolak kebodohan ingatlah terfitnah terfitnah adalah kebodohan yang sangat eh selamatkan diri dari kebodohan dengan cara eh menyelamatkan diri dari fitnah wanita sehebat-hebat cara menghindarkan diri dari fitnah wanita eh adalah menghindari jangan mendekati la taqrabu la taqrabu zina Jangan kalian mendekati zina. Zina jelas haram, tapi ternyata Allah sudah mengharamkan mendekati, mendekatinya. Dan ini pilihan terakhir Nabi Yus. Betul-betul harus menjauh, menjauh. Saya beliau tidak bisa menjauh. Beliau sebagai seorang budak, harus tunduk sama Tuannya. Berada di rumah Tuannya. Sumber makar ada di situ. Cara untuk selamat sesuai dengan aturan negeri itu, iya. Tinggal di penjara, di penjara. Mau lari? Tidak bisa. Eh, hey. tinggal di penjara. Beliau memilih di penjara. Sehingga betul-betul terhindar. Eh, hey. kekuatan untuk selamat dari dosa manapun adalah jangan dekati. Semua larangan. Eh, hey. kekuatan hebat untuk selamat darinya adalah jangan dekati. Orangnya, sarananya, sebab-sebabnya. Itu kekuatan yang paling praktis, paling mudah, paling enak eh. Tidak sulit menghindar Untuk tidak mendekati itu tidak sulit eh. Tidak memerlukan kekuatan yang lebih Sebagaimana terhadap perintah eh. Penjagaan perintah yang paling hebat adalah Jangan sampai lewat batas jadi terhadap larangan. manhaj yang hebat terhadap larangan. Fala taqrabuha. Tilkah hududullah. Fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah. Maka jangan kamu dekati. Ini larangan. Kalau perintah. Tilkah hududullah. Fala ta'ataduha. Itu adalah batasan-batasan Allah. Perintah. Maka jangan sampai kamu lewati. Kalau setan sudah tidak bisa menghalangi manusia melakukan perintah. Maka dia punya cara yang sangat prantis. Menjadikan perintah itu tidak bermanfaat. Dilewatkan batas. Makanya Allah mengatakan. Fala Jangan sampai kamu lewat batas. Terhadap larangan. Eh. Mau selamat dari larangan. Eh. Ambil pelajaran. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalamu. Hebatnya kekuatan keikhlasan beliau Kekuatan iman beliau Kekuatan hikmah beliau Kekuatan penjagaan beliau Kekuatan fitrah beliau Sebagai Nabi dan Rasul Allah SWT Kekuatan doa beliau Kekuatan istiadah beliau Tapi bersamaan dengan itu Cara yang paling hebat apa? Menghindar dan tidak mendekati Sampai beliau memilih penjara Ini beberapa ilmu yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya Kita gunakan sebagai kekuatan dalam hidup Yang saat ini kita tidak bisa memungkiri Hebat luar biasanya fitnah wanita, fitnah wanita. Jumlah mereka lebih banyak daripada lelaki sah. ini Dan kesadaran wanita betul-betul sangat mengerikan di tengah banyaknya serangan musuh-musuh Islam untuk mencuci otak, merubah perilaku tabi'at wanita Kita memerlukan ilmu ilmu. Alikhwah rahimahumullah. Ini beberapa hikmah faedah dari cuplikan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat yang baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmu kita menerima amalan kita memperluas rezeki kita dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang meninggal di atas kemuliaan Islam ini Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd La ilaha illa anta almanman Badi'u al-samawati wal-ard Ya daljalali wal-ikram Ya hayu ya kayyum Anta razuqana ilman nafi'a Wa amalan mutakabbala Wa kalban khashia Wa dakwatan mustajabah Innaka antas sami'ul alim Wa jawadun Allahumma razuqna Allahumma inna nas'aluka lahudah والتقى والعفاف Wa al-afafa wa la-ghina Subhanakallah wa bihamdulillah Ash'hadu an la ilaha illa Anta astagfirullahaladzim Wa sallallahu ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa sallam asliman fatira Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa muntadamu ihsan ilahi wa mitya ala ba'ad uh, Apakah Nabi Yusuf seorang Nabi yang paling ganteng diantara para Nabi? Iya Ini keistimewaan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam Eh Lihat saja akibatnya itu Bagaimana ketika wanita melihat Nabi Yusuf Eh itu kondisi apa itu? Sampai manusia tidak sadar. Bukan sekali ya. Kadang kita ya, kalau sementara cerita mengiris-ngiris, begitu tertusuk sedikit, langsung kan sadar itu. Ini, Ini kapa'na berulang-ulang itu. Kapa'na berulang itu proses itu. Itu pun masih sempat mengatakan, betul-betul itu jiwa betul-betul terkuasai oleh kondisi itu. Eh, sampai perasaan sakit itu Terfokus ke sana Ini kekuatan Kegagahan Nabi Yusuf Alayhi salatu wassalam eh, Yang Allah beri Kepada beliau alayhi wassalam Tadi Ustaz mengatakan Nabi Yusuf adalah Rasul dan Nabi iya, Beliau adalah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Dari sirah Nabi Yusuf Bahawa wanita yang menggoda Tetapi di zaman kini Laki-laki yang banyak menggoda wanita dan mengkhianati wanita Mendolimi wanita Ini zaman La ilaha illallah Fitnah sangat merita Ia. Kalau laki-laki yang banyak menggoda Sementara wanita memang Tidak menggoda saja Sudah bisa membuat orang tergoda Berarti apa? Ia, wanita harus lebih soleh lagi Ia. Lebih menjaga diri lagi Wanita itu bisa menjadi sebab besar dalam kebaikan, bisa juga menjadi sebab besar dalam kejahatan. Eh, itu keberadaan wanita, luar biasa itu wanita. Dia bisa menjadi manusia yang terbaik, tapi sekaligus cepat bisa menjadi manusia yang paling rusak. Eh, Islam turun menentukan arah jalur Bagaimana wanita supaya bisa terarah dan betul-betul bisa menapaki kehidupan, meraih kemuliaan yang terbaik dunia, alam barzah, dan akhirat. Bagaimana menghadirkan hati dalam majlis ilmu? Menghadirkan hati mulai dari niat. Kita hadir di majlis ilmu, apa yang kita inginkan? Niatkan saya niatkan ilmu Saya tahu diri saya bodoh Saya perlu ilmu Saya tahu banyak cobaan Saya perlu ilmu yang bisa menjaga Saya tahu banyak sekali perkara banyak Saya perlu ilmu Eh hidup di muka bumi perlu ruh Dan dalam ilmu saya akan diberikan ruh Eh saya perlu ketenangan Dalam ilmu ada ketenangan Saya perlu rahmat Majlis ilmu akan memberi rahmat Saya perlu disebut-sebut oleh Allah Dimuliakan oleh Allah Itu niat yang semua niat ini kembali kepada ilmu kita Tentang kehebatan dan keutamaan majlis il ilmu Ini niat Kalau niatnya benar InsyaAllah ta'ala Saat hadir dalam majlis ilmu ye, Ini dia muncul Ketika ustaz sudah mulai Dia pun bismillah Minta pertolongan kepada Allah Dia pasang hatinya Buka hatinya Pasang pendengarannya Kemudian, dia fokus. Hilangkan fikiran-fikiran yang lain. Fokus. Ini syarat utama. Tiga syarat utama, supaya ilmu itu betul-betul tembus. Siapkan hati yang menerima ilmu. Pasang pendengarannya merupakan jalurnya. Kemudian, fokus. Lepaskan diri dari pengganggu-pengganggu saat terjadinya proses penyampaian ilmu. Kemudian, Muroja'ah, ulangi, amalkan Ilmu yang seperti ini I eh, Adalah ilmu yang bermanfaat Ketika kita hadir lagi majlis ilmu Ilmu yang bermanfaat Yang telah kita miliki itu Adalah kekuatan yang terbesar Untuk menghadirkan hati lagi Sebab ilmu itu punya kontak Kita punya ilmu ya Sudah bermanfaat, iya eh, tertanam di dalam hati Kemudian dengar ceramah Langsung berhubungan dengan ilmu itu. Itu kontak itu. Walaupun kita sementara bercerita sama... Tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ilmu itu punya daya tarik. Sama dia. Iya. Demikian kalau ilmunya juga ilmu salah. Eh. Tertanam di dalam hatinya itu kontak. Iya. Misalnya dia penggemar bola ya. Penggemar bola. Betul-betul ilmu tentang sepak bola. Iya. Itu terlalu berlebihan. Iya. Siang malam bola bola terus. Iya. Sementara bercakap. Iya. Kemudian siaran televisi tiba-tiba menjelaskan tentang bola. Itu langsung. Ini dia sementara serius dalam satu perkara. Itu langsung berpaling itu ke situ. Sebab apa? Apa yang dia ilmui itu kontak dengan ada sesuatu yang didengar. Iya. Jadi adanya ilmu yang bermanfaat yang tertanam di dalam hati. Ketika hadis dalam majlis itu kontak. Dan Masya Allah ayat Quran. Ayat yang satu dengan ayat yang satu itu saling menarik. Eh saling menguatkan. Dengan hadir-hadir Nabi saling menguatkan. Ini hebatnya agama Islam. Beda dengan agama lain. Yang sumbernya dari manusia. Masuk satu pembahasan. Eh dia sudah pahaya gini pembahasan itu. Eh muncul di pembahasan lain. membantah keyakinannya. Pada sama-sama dalam kitabnya. Tapi ayat Al Quran saling menguatkan. Apa hukumnya istri yang tidak taat suami? Apakah halal untuk diceraikan? Jangan dulu ketidaktaatan haram dosa. Ia bentuknya sangat banyak. Jangan sedikit-sedikit tidak taat langsung cerai. Ia. Kecuali kalau ketidaktaatan ini Berlangsung terus Sudah dinasihati dan terus berlangsung Lama Sampai dalam ketaatannya sangat mengerikan Sudah disuruh sholat tidak mau sholat Wah ini ketaatan yang sudah Ketidaktaatan yang sudah sangat membahayakan nah, Yang seperti ini Ketika suami memang Tidak bisa menjalankan fungsinya Ku anfusakum wa ahlikum nar, Jaga diri kalian dan keluarga kalian Dari api neraka Maka pisahlah dengan cara yang baik pula Diserta dengan doa semoga dengan suamimu yang lain, eh, kamu bisa sadar dan seterusnya. Saya tidak bisa lagi menentu. Dia sudah kerahkan segala kemampuannya. Jadi pisahnya pun dengan cara yang bah, yang baik. Tetapi jangan tergesa-gesa. Khusus wanita, Nabi memberi nasihat-nasihat yang khusus. Istausubin nisaikhayra, eh, nasihat wanita dengan cara yang paling baik. Nabi mengibaratkannya sebagai tulang yang beng, bengkok, eh. Bagaimana meluruskan tulang yang bengkok ini? Dengan kekuatan. Oh patah. Dia harus diurut. Ia sedikit perlu dipanasi. Ia supaya mudah pengurutannya. Ia. Misalnya minyak urutnya pakai yang panas. Ya, supaya lebih. Ia. Kadang seperti itu. Wanita seperti itu. Memerlukan waktu. Memerlukan kesabaran. Dan bagi kaum lelaki, ingat. Kondisi wanita yang bersikap seperti itu. Sehingga kita perlu kesabaran. Itu adalah cobaan bagi kita untuk bisa lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ketika menghadapi masalah dengan wanita, dengan istri. Langsung fikirannya, cerai saja. Tidak. Itu justru kesempatan untuk bisa lebih baik. Itu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa lebih baik. Cara berfikir yang baik, setiap menghadapi musibah. Harus kembalikan dulu kepada diri. Ini tidak lepas dari kesalahan saya. Istri saya berboh seperti ini tidak lepas dari kesalahan saya mungkin ada kewajiban saya yang tidak terpenuhi akhirnya kewajibannya dia dia dia pun ya tidak terpenuhi apakah keinginan melihat seseorang lelaki termasuk makar wanita ya termasuk pelanggaran eh ada orang yang ingin dilihat oh dia ingin lihat betul eh sementara tidak halal itu tidak pantas bagaimana menghindarkan fitnah bagi wanita yang bidang pekerjaannya berhubungan dengan para pria padahal wanita tersebut sudah menggunakan pakaian yang syar'i apa dia harus meng apa ini Cadar, menggunakan cadar Ya, gunakan cadar Eh, hanya Sebelumnya Pekerjaan yang langsung berbaur Dengan lelaki, ini bermasalah Pekerjaan yang Dibenarkan bagi kaum wanita Adalah pekerjaan yang menyelamatkan Dia dari fitnah lelaki Dan menyelamatkan dia dari fitnah Eh, tidak bercampur baur Anggap misalnya dia sebagai Seorang perawat dia buat ruangan khusus untuk wanita. Dia pengajar tekah misalnya. Masya Allah. Oh, luar biasa. Menjadi guru tekah itu. Oh, luar biasa itu. Eh, Ia. Itu bisa mengalahkan eh, keutamaannya ustaz itu. Ia. Eh, sebab mereka yang pertama yang mengisi. ini, Mereka yang pertama mengisi Eh, anak yang baru tumbuh ini. Ia. Eh, dan kita tidak bisa memungkiri. Sampai saat ini, saat-saat kita di TK dulu, pasti masih teringat. Siapa guru kita? Itu masih teringat itu. Pasti ada kesan tersendiri itu. Eh, coba lihat kalau wanita muslimah yang menempati hal itu. Dan memang para ulama mengajurkan wanita. Bukan lelaki untuk pengajaran itu. Walaupun boleh, sebab apa? Saat-saat itu adalah saat sangat diperlukan kasih sayang dan wanita yang punya kekuatan kasih sayang mengalahkan lelaki eh. jadi pekerjaannya dulu yang dilihat eh. hindari pekerjaan-pekerjaan yang bisa membahayakan kita kemudian bercadar ini sangat mulia bahkan merupakan kewajiban bagi seorang wanita eh. itu kemuliaan besar Eh, orang membuka mukanya untuk apa? Dipandang sama lelaki la ilah ilah. Kalau kita ingin dipandang Mintalah dipandang oleh dia yang mahabulia Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah betul-betul akan memandang wanita yang justru memuka mukanya Dipandang dengan pandangan penghormatan Pandangan kemuliaan eh, Wanita-wanita, orang-orang yang beriman pun Akan melihat wanita yang bercadar itu masyaAllah, Allah, kedudukan dia itu langsung naik kedudukannya Wanita, orang-orang, lelaki-lelaki yang baik eh, Itu akan memilih Wanita-wanita yang baik. baik Dan ukuran kebaikan wanita Itu sangat ditentukan oleh Kehebatan dia menjaga kehormatannya Menjaga kecantikannya Menutupnya Dan tidak membukanya kecuali Hanya kepada mahramnya Eh, dan terkhusus aurat yang khusus dia tidak akan buka kecuali lah, hanya terhadap suaminya alikwa rahimah baik, cukup semoga ada manfaatnya subhanakallahumulhamdulillah ashabu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh